محصوص قطان حکم شری دی بارت سرا ماتن صاحب د منار صاحب زمانار شری نو د خاص په خصوص اثر مرتبه ذکر گئی پختو کی لکای په پختو کې دادی چې الله پس خاص شو یاله پس کې خصوص شو شو راغې دی مونږ ل سپ کوي لکهې چلو شو خاص شو نو چلو شو د دو به صففا د را وي په خصوص پانه صففا د مرهته دو مونږ ل سپ کوي اوسغ ذکر ک کوي چې داس شوده به د ل کوي چې کوم معنا د دوه مخصوص معنا د دوسشي مخصوص او د هغې د پااره په عبارت کې کوم ننو سوایل شو نو هغه به بالکل د تشاملې په طریقې د قطعیت سره قط اوه یقینا اسوګو لا کتو جا ازیدو جا از چه دا جا ال لفظ او د زیر تا ګور دا زید لپس خاص خاصه مخصوص ته کنا دا دو خاص خپل معنی د پاره کوي دلالت کوي د خاص خپل معنی د پاره چې کوم دلالت کوي اوس دا زید د دی د لاندې چې کوم معنا د غي مخصوص ته غي شید دا د مجیئت حکم مونږ لګولای د کنا په دې عبارت کې مونږ مجیئت ویلای د کنا دا مجیئت ثابت کړي زید لره او دا مجیئت په دې زید لره ثابتي په طریقې د قطعیت سره یعنی بس شک دې بس به څه شک شو با نه تکا خلق الله خلقل الله الله قطعي يقيني الله خاصه كتاب الله او خلق هم خاصه اوس دا معنا د خلق دمو الله له ثابت کړی دا به الله له ثابت په طریقې د قطعي یس بس کې شک شو دا چې کوم نه نو یو اثر مرتبه شو حکم پګانو مانو رازي مولا جيون صاحب نو حکم شي كم نه نو مانو ذکر کي اثر مرتبه اثر څه شي يعني مرتبه फायदा फायदा مرتبه اثره المتراتب عليه اي تناول المخصوص داج شامليږي به مخصوص الذي يغا هو مدلوله قطان چې دا لفظ به شامليغه مخصوص تا په تاريخي د قطعیه سره بهسو دې قطعا څه مانا ده ملاجیو زندہ باد تاسو دا قطان قطان د ذکر غوي د ورکا تفرض کته یم وس ګزارم کنه او دا قطعیه قطی دی رواي د دې مانا ده ته قطعی دا د قطع نه ده قطع کټ کول ته ویل کیږي نه یقط او احتمال الغير دا, دا بل احتمال کټ کی بل چا احتمال به کی دا به زید ته فا دیکی ده عمر بکر و غیر احتمالو فا اذا قولنا زیدن عالمون فا خاصون زید خاص لا احتمالو غیرهو فا دیکی ده غیر زید احتمالو ناشیان عن دلیل داس احتمال چه چا چانوی دلیل. یعنی آنسی بی دلیل سرلی خبری کئینو وی بخولکا و عالمون ایزا خاصون لم یحتمال غیرهو کذالکا فکل واحد من الکلمتین هر واحد د کلمت نه سنالو مدللوله شاملی شاملېې خپل معې ته قطان په ثابتت مې مجموع کلام مثابت شو د مجموعه کلام نه دا خبره کاطیت حکې بیااللی من حالا زیین چې دا زید دا دعالییت دا حکم په ضیت بانې په طرریخیر د چا سره دی خ طیت سره دی بیااضل واسط ته واللههتملو بایدیانې ح کوونې ی دا چې دی که ته په قیژت نو واصل کې یا خپل مذب او بلی بل, بل مذابرت کول یا وی خپل مذاپ ثابتول زموږ مذاپ دغه شو چې خاص په لاره ته شمولیږي په طریقې د قطعیته او دو یقین سره صحیح ده کنا بس دام ازف ده خو البته کې بل مذابرت کول غواړي ورسره بداو وي چې لا يختمل البيان ليكون بينا ب بي دی په خپلهکاره دی او د بل چا وظه تیاجو یعنید سره ټوچین موچین اوو ځای کوله نه شي چې دد مراد دا دی او د مراتته دی دا دی ځکه دی په خپله ځلیږي د بل چا تاریفونو تیجهو نشته دا د مذهب د غیر درت کولو د پااره دی چونکې مامشااففی یا ځې نووررو هغې د خاص د کې تابلله سره به نور ټوچین کړي لکهه سره یو ځای کوي که نه د هغې ما کې احتمال جوړی و دا انې احتالو پهک نه داتو یا دی حدیث داهفه کوو موږ وای دی په واضح وااض دی د بل چا ووضعه تیاجو نشته بل چاوضعه تیاجو شته داور پسې را دا وړه د واللاهلو بیان دا استعمال نه ل ری د بایدیان لکوون ی بج نن ځکه دا حکم خپله و د ح آخر مقابلېک می لوول دا بل اثر دی چې د مخکنی اثر تقوییت کیککې وکان نهوان متحدان نکچی <تصفيق> یوی دا قولاکن الاول لبیان المذب اولنه ده پار د بیان مذب ده وثانی لنفی قول الخصم او ثانی چې کم نه ده پار ده نفی ده قول خصم نه ولی تمهید تفریعات الاتیا او ده پار ده تمهید ده دراروان و تفریعات و ایلای احسن من الخاص بیان و تفسیر احتمال نه ده خاص ده بیان تفسیر و ملاجعون کیل امبلاس کئی پخدی یکی ل کاې خوړ کېږي پهې دا خبرې ټولته بسشی یاد دی نو بس ب لا لاته می بیان ولې که لکه چړی دا و چې جانې شیتون ساتون دا ساانی ی بیان نه دیشی دی او یا جانې بل مرون دا بل مر صدي دې خدای دې په یو ځای کې بیانونه په څو قسم لري بیان کله تغییری کله تقریری کله تفسیری هرغه دلته چې مونږ وایو چې احتمال د بیان لري د بیان تفسیر احتمال لري نو نور تفسیر ته ته چتو نشته خو نور تفسیرونه ته چتو نشته اوه تقریر شو تاکید نو خبر نه دا ایسر خلاق لکی او بیان تبدیل شو او تغيير شو نسخف خو احتمال لرين نو داخل شراش نسخ خبره لا يحتمل الخاص بيان التفسير لكونه بينا بنفسه فهو مقابل للمجمل دا مقابل للمجمل حيث و يحتاج الى بيان المجمل ذاكت دزرورت بيان مجملتا و تفسيرتا واما بيان التقرير والتغيير فيحتمله الخاص دا بيان التقرير و دا تغيير احتمال خصوك لرين خاصه اذا قدام منافي قطعيه ترى فان بيان التقرير يزيل الاحتمال الناشئ بلا دليل تاكيد ترى جكمنوا خذا اس وهم تراتلا شجاني زيدنو زيد راغلي تليفون بي راغلي زيد بنين اغليو تليفون بي شوي اغلي داسيو احتمالو خص دليل ملي به نو خوزين دو وهم شو راغي مجتوو دو و دوबाराو سرو واه دا الاحتمال شو <تصفيق> بیان تقریر ختمی جه که منو دا سیو احتمال شغرا پرتکی گی بی دلیل فا یکونو محکمان ندی صرحو بمحکم شی کما یو قالو جانی زیدن زیدن و بیانو تغییر یختمی کلو کلامن او دا بدلی دو احتمال خور کلام لري تغییرم لري عرسی لری قطعی کانا و زنین کما یو قالو انتی تالقون ان دخلت الدار او گره ان دخلت الدار سر بدل نشو کده ان دخلت الدار ن انت تعلق انت تعلق تطلع... اند دخل ست داره من دخلت الداره سره باشوا بیا کوړتل نن تعلق به شي کوړتل انت تر ان شاء الله شان ان شاء الله وي مباخذ تعلقون شوا مبا شو غرقوا بابا نو انت تعلق ان شاء الله سره تغييرا غي كنا دا خو لري احتمالي هاكذا بيان التبديل الخاص فَلَا عَجُوزُ الْحَاقُ تَعْدِيلِ بِأَمْرِ الرُّقُوِ وَالسُّجُودِ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْمُ وَسْتَكَمْدَنُوا نُقْوَقِدِ مَوْسَلْمَانَا نُرُنُوا مَسَلَا کیا پرماتے علماء دین امتیان شرح مطین اس مصلا کے بارے میں منز دے منز من منز, مُنز, مُنز کے رکو اس اجددی رکو رکو سجدہ پر زیات کې خوشحک نشي من شک کا صحیح ده د رکو سجدې خو فرض دي فرض دي کې نه دي ورکه رکو په موږ کې فرض نه ده موږ پرزیات پرز کړی pkgana او بار انو د رکو پرز د سجدې د فرض ده خو څو ته پوسکو په دې رکو کې سات تیر اول او بیا سره قومه کې خوله لو بیا سجده کی سات تیر اولو پا سجده کی دوارو جلو سجدو منز کے خوب کی کیناستل داس حکم لري سوال بانی پوانو شوئی تس مفتیانی لیکا داس حکم لگی صحیح شوان مفتی شافی سے برا پاسی آغا جوابور کو دام پرست دیو اچھا داو نکل نموزی نکی آسی بس کتابارش پریٹیو کن دا موږ دې پره پر رکوع کې ساتي رول خخ قله صحیح ده که نه بیا ورپسې د رکوع وروسته ودريږي قوماتوي اې کوم خخ قله ودريږي بیا په کتلار شي سجده کې خصه تیر کی بیا دوه وروسته دوه منس کې سات شي تیر صحیح ده دا چې کم نه نه لیدا دا دوه دا وي موږ سره کم نه نه پرز ومه شو فې سي بو امام شاکتی سیب دلیل ہو آیا خاچی دلیل دا دی چی او شڑی منزو کو ایک دو تین سر نبی علیہ السلام ناستو او اگا ایک دو تین سر سو کو نبی علیہ السلام تو سوال لی فین کلم تو سوال منزو کو دا تاکمون دا کڑے اگا رکوم کڑے واسو جدیم کڑے ونبی علیہ السلام مرتای تا منزو اسو چلنو کڑے اگا کڑوار کڑے اگا پا دی رکوم بس جدیم نو تیر ک� پو فقه کی تعدیل والرکان ہوئی سو توئی تعدیل والرکان په فقه کیو تعدیل والرکان وي اگا تعدیل والرکان نو کرد قاماء جلساء کولی نو کری نبی سلامت تا موز ندکده موزی تی نفی کو معلوم شو چې چه کې کی فرس فاتی شنو منز ختمی گی باتی لی گی تعدیل والرکان سو شو فاتی شو پوشت بئی که na معلومه شو چې تعدیل والرکان سو دی ف قاضی موږ تو اریک شو ز دا تا په دی پر اسلو پسو نه پر دې تراو یستو د حدیث چانه ایک فراشان قران مجید کې الله سبحانه و تعالی ایر کا و ازیدو راغلی کنا امر درو رکو راغله امر درو شارغله رکو خاص د کتاب الله دی سجدہ خاص دی رکو مونږ پیجنو چې نه حینات وي ټیټی دلته وي سجدہ مونږ پیجنو چه تندیب از مکا کی خودو سکی؟ نو روکو منگ پی او ایتیدل آو سجده منگ پی جنو چه تندیب از مکا نو قرآن خوی دا پرز دی قرآن وی دا سی دی تو سر تعدیلم سکی پرز کی دا سر تسنگ یوزای که دا حدیث دی آیات سر سنگ سکی وی دا زکر چه لکا دا لکا مونگوائی چه دی آیات تصفیر کرده دی دا دی حدیث دی آیات سک ب حاد د غیت سکه دی پوې که نه ب حث د د غ سکه دی نومونږ و رورک چې دا, دے، دے دا دے؟ خاص, اللہ دے. خاص د چا دي کتابلاري دا او بینبي ننفسح دي بل چا بایان تجدو نشته نوتی او سره نګه او ځای کوي ایيات سرهی او ځای کدلی نه شي ځکه کاغ خاص د کتابلا دی بین ب ننفسې ی دی دا حدیث خبرې واحد دی تشی دی خبره واحد د فرضیت نو ثابتيږي سوده نو ثابتيږي فرضیت نو ثابتيږي آیات په خپل خیال, سا سا خیال سا او ساتا د حدیث په خپل ځخه سوساتا خیال او ساتا آیات نو ثابت سي فرضیت او د حدیث نو ثابت سي وجوب سم سا ثابت سي وجوب نو کپاتي شو سشو؟ پاتی شو پاتي شو علا قولن په 260 شي واجب شي 260 وی شي واجب شي یعنی منسک به فساد را شي کو بتلانه کو وخت په دن نه دن سلامې ګررزوللی نو دوباره بې کوي مونږ او کو وخت نو نو منځ شو خو سره دکه خضاه پ نه شته چې وخت ختم شو وخت شو او په معت او تعدیل هغه مونږ وواو چې دا چې کمن واجبب دی او فره و د داغې د واجه نه ف جو نه کو تعادې <تصفيق> پسته کول د بامر الركوع فامر سره چغرو کو د سجدې علا سبیل الفردایو زای کول په طریقې د فرذیت سره نه جایز وو په طریقې د وجوب سره خير دي شروط په تفریعات کې مختلفن فیا بیننا و بین الشافعی علامہ ذکر من حکم الخاص یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البيان شکل الخاص استعمال البيان له لې لکونه بینا بنفسه بی ولا يجوز نظر و الحاق التعدیل فی وصف قول التعدیل ارکان تاجیر ارکان په کلاسه ته هغ اتینان ه سلووللي ورک به سده کې او په قوه کې په د رو او په جلسا کې په می د چا کې دواړه س کې دا الهاق به امر رو دا پې اوسکول په امر د رو او د س امر د کم کو دی د سده ووقو تیر کو او وجود سبیل الفرض کما الله قوبي او بصفوف او شافعی لکه چې دا او سرهیو ځاییکړه د مع بویصفوف شافی هغ داسې چلکړ دی چې نه شااف ی قولو تعادی وکاني في رو اوسوج د فرزن عربین خپ في سلار. اگر کرو ور کرو موزلا فقال لو نبیر سلامت اقوم فصلی فا انکا لم تصل حاکذا قاله دریزلا وانا هنو نقولو منور توائیو این قولو تعالی ارکو وزدو خاصون وزیل امانا معلومین ذکر ان کو انحناتوی تیتیدلو تا با قیام نکراکتا کدل و السجود هو وزو الجبت علی الارض والخاص لایخت منو البیان حتی اقال چه وویلشی چه این الحدیث لحق بیانن چه دا حدیث بیان دی قر فلا يكون لنا صنع دان د دا مگرس شي نا سزکه زیادت په کتاب الله ری زیادت چا ده قرآن, دا قران و صرف رکو سجدہ پر जातो تعدیدو سر او می یی او دان دے جنس مخبر واحد ومناسبہ چ لحاظ دې او ساتل شی درجه ده هر یو د قران او د سنت نا فما ثبت بالکتاب اغه جسابثوی کتاب سره یکونو فرزیا یکونو فرضا لانه قاطی و ما ثبت بالسنه چ کم ثابتوی په سنت سره یکونو واجب لانه ظنی